Bai, filmak tantal du izena, eta zil porten proposamen bere honetan ikusleak du filmaren norabidea erabakiko smartphone batez lagundurik, ikusleak parte hartuko baitu filmaren narrazioak bide bat edo beste hartzeko erabakian. Filman, Fransoa Sauvignac, FIPAko delegatu nagusiak kontatu digunaz, Bon, il s'agit du président de la République qui doit uh, presidentea la... ikusiko dugu joko olimpikoak Frantzian egiteko negoziatzen. Joko olimpikoen komitearekin uh, negoziatu beharko du. Et es et Eta korrupsia tartean ikusleak smartphone batiesker narazteren norabidean eragiten alkor. On influencé uh, de la narration. Oroar, gaur egungo munduari begira, politikaren aro berriaz edo munduko gatazkez eta borrokez diren munduko bazterrezberdinetatik datuzkigun filmak izango dira ere. Eta gazten esorkuntza berriei begira ere, aurtengo FIPA, telebistan egiten denaren eta teknologi berriekin ere tendentzia berrien behatoki importanta bat izanenda.